— А полковника богуна! — крикнув кремезний. — А хоч би й богуна! Який там ще ти порятунок вигадав? — Забирайся собі! — лютував сивобородий. — Який я порятунок вигадав? — весело дзвінко звернувся до сивобородого богун. — Отже й вигадав! Тільки ж не казати про все тут, при вселюдно! Боронь Божий, пани довідаються? — Бач, який хитрий! Знаю, мовляв, та не скажу! «А чого ж не скажу? Тільки не тут. Оберіть від сотні по одному. Тільки глядіть, старежіться зрадників. Кожному, кого оберете, скажу». Богун повів своїми широкими плечима і, не би, зразу виріс на цілу голову. Голос йому задзвенів завзяттям взяттям і вірою. «А як не лістимете самі в панське ярмо, то хай мене отут на цьому місці святий грім уб'є» коли не вирятуємося всі до одного. «Я знаю! Я знаю, що він намислив!» – несподівано закричав кремезний, вибігаючи вперед. «Я знаю! Тільки що вдвох міркували! Я знаю!» Сльози не дали йому договорити. Зворушений до краю, намагаючись не зарядати, стояв він поруч із богуном. І тисячі людей, що звикли бачити кремезного, Завжди з мавпами, завжди веселого і дотепного, тепер дивилися на нього здивовано і розгублено. «Бери булаву! Рятуй військо!» – залунав міцний голос діда Панаса. «Бери булаву! Рятуй військо!» – крикнули тисячі голосів, мов один чоловік. Богун низько вклонився і взяв булаву. Богунів план щодо відступу козацького війська був дуже простий, а разом і такий незвичайний, що всі, хто про нього довідувався, тільки за голову бралися. Богун пропонував зробити через багна і пляшову від табору аж до лісу три греблі. «Робити греблі? Коли немає ні лісу, ні хмизу, ні каміння?» дивувалися полковники. «Та це ж безглуздя!» «Є вози?» «Є кожухи, є сідла, є списи, є намети, нарешті є коні й воли», – упевнено відповів Богун. «Однаково, гірше не буде», – казали всі. І Богун того ж дня наказав сипати греблі. І коли полетіли в воду поламані ратища, потрощені, а потім і зовсім нові вози, коли з'явилися на березі величезні гори, кожухів, наметів, свит і всього, що тільки можна було зужиткувати, коли нарешті потроху все ближче й ближче почали посуватися до протилежного боку греблі, козацтво переконалося, що богунів план не дурниця. Тисячі людей з захопленням кинулися до праці, і надвечір першого ж дня. Богун почав уже міркувати, як одвернути увагу поляків від цієї роботи та підготуватися якнайкраще до відступу. Він наказав непокоїти поляків несподіваними вилазками. Доручив гладкому виконувати обов'язки гетьмана, а сам зосередив всю свою увагу тільки на спорудженні переправ та на впорядкуванні війська до відступу. Ніколи ще не відчував він такого піднесення, такого захвату, Такого незмірно глибокого щастя. Ще пак. Хіба ж давно не було жодних надій на порятунок? Хіба ж давно все козацьке військо згодне було стерпіти найстрашнішу ганьбу і на колінах благати у панів пробачення? Хіба ж давно страшною примарою здавалося й ближче й надальше майбутнє всього народу козаку Руського? А тепер, тепер! За день-два військо буде вже на тому боці, в лісі. Буде тяжко, доведеться відступати в глибу країни. Татари зрадили. Довга, страшна. Кривава буде війна, але ж вона буде, не піде. Не захоче піти в ярмо, козацтво і поспільство. О, тепер уже не звірятимуться на старшину, люди. Тепер уже не жовтоводські... Не пелявицькі і навіть не збаразькі часи. Багато лилося крові, і ще пролється багато. Але тепер уже всі знатимуть, що не на орду татарську, не на ракоція, і не на старшину треба звірятися, а тільки на свої власні сили, так думав Богун. І груди йому ширшали, і кров іще швидше, ніж завжди, струмувала по жилах і руки відчували собі ще більшу, ніж завжди, здавалося, нездоланну міць. І все міцніше, все яскравіше і чутливіше відчував Богун той незримий, могутній зв'язок, що вже багато років з'єднував його з полком, з усім військом, з усім народом. І хвилинами здавалося Богунові, що то не тисячі окремих людей, Працюють на греблях, а то він сам, тисячорукий, тисячогрудий, напружує свої могутні м'язи, прокладаючи й шлях до визволення. Нарешті все було готове до відступу. І богун перед вечором востаннє поїхав табором. Усюди був добрий лад. Військо ретельно готувалося до походу. Настрій козацтва був бадьорий, веселий, на багатьох майданах грали музики, а подекуди, казали, з'являвся й кремезний з мавпами. Богун хотів уже був повертати до свого намету, аж раптом почув знайомий голос. У невеликому натовпі грав і співав дід Панас. Тут же, біля нього, Богун побачив і Придяка, і Максима. Хлопець мав вигляд справжнього козака. Та й був таки справді приписаний до кальницького полку. А все ж таки стара звичка брала своє, і Максим, коли тільки можна було, весь час тримався коло діда Панаса. Той грав веселої. Ішла баба дубнячком-дубнячком. Зачепилась гапличком-гапличком. Сюди смик, туди смик. Отчепися, мій гаплик. Отчепися, мій гаплик. Богун постояв трохи, послухав і подався геть. Але довго ще бреніло йому в ушах, і баба дубнячком-дубнячком, зачепилась гапличком-гапличком. У наметі богуна чекав Зорка. Йому богун доручив усю канцелярію Хмельницького, і останніми днями Зорка аж набрид своїми запитаннями, куди покласти та як спакувати той чи інший з паперів, що робити зі скарбом Хмельницького та з великим скарбом військовим. «Ну!» Незадоволено зустрів його богун. «Ти знов з тими клятими паперами?» «А діярюша свого принаймні знаєш куди сховати?» «Знаю». «Ні, я вже тебе не турбуватиму. Я тільки прийшов сказати про того... Наперського. Загинув Наперський». «Як загинув? Звідки тобі відомо?» Зорка мовчки подав богунові аркуш паперу. Це був шматок листа з кракола під берестечко до якогось шляхтича. Хмельницький звідкись одержав його за день перед битвою і нікому не встиг чи не схотів показати. Сьогодні Зорка, востаннє переглядаючи і пакуючи папери, між іншим знайшов і цього листа. «Ніякий костка на Перській писав хтось під Берестечко. Маючи певність, що хлопство всюди готове до повстання, захопив замок Чорштин і розіслав свої зрадницькі універсали по всій країні. Обіцяв хлопству вільність, поділ ґрунтів і лісів шляхецьких, а також допомогу козацьку. Великий був пострах у Кракові, бо хлопство всюди злим духом дише, і з того Наперського легко міг вирости другий Хмельницький. На щастя, хай пан Бог буде похвальоний, того костку Наперського схопили і до Кракова припровадили. А що, справді цікава новина? запитав Зорка. Богун мовчав. Пригадалася йому і перша зустріч з Наперським у Хмельницького під Збаражем, і Сокаль, і Королівський табір, і те, як тікали вони з Наперським від посіпак Чарнецького. «Пропав, бідолаха!» думав Богун. «Не врятували, не розпізнали хлопи свого короля». А Зорка Дивився на Богуна і здивувався, що від такої назорчену думку незначної новини в одну мить посмутніло Богунові обличчя. Ще за хвилину перед тим ясне і щасливе. Ну що ж, тихо промовив богун, знімаючи шапку. Зичу йому загинути по-козацьки. Піди перекажи джиджелієві гладкому, додав Богун перегодом. Хай до мене не віддаються. Ніч коротка, певно вже їй виступати час. Відступ почався ще до світанку. Богун вирішив перевезти на той бік спершу кінноту з двома гарматами, потім найпотрібніші вози з припасом і скарбом військовим, а потім уже піхоти, армати і з усіх таборових. З першою сотною перейшов на той бік сам. Потім вернувся і почав стежити, як один по одному підходили до гребель кінні полки, шикувалися по два вершники в ряд і тихо, обережно ступали на хитку греблю і зникали в темряві черневої ночі. — А нічого собі, м'якенько ступати по кожухах, — шуткували півголосом козаки, але товариші негайно ж затуляли їм рота. — Щоб не було найменшого галосу, — наказав богун. І військо йшло так обережно.